Дивний зимовий птах звив гніздечко з крижинок. Вона йде, припорошена снігом, і посміхається чомусь невідомому у свій смугастий шарф. Дівоча посмішка серед зимового ранку, як весняна проталена. І від цієї усмішки, усмішки незнайомої дівчини, яку огортає сніг, Мені стало затишно і тепло. А я також усміхнувся у свій смугастий шарф. І мені захотілося просто йти далі і дарувати свою усмішку, наче естафетну паличку щастя іншим людям. Щоб хтось, зневірений, засліплений снігом, Неодмінно побачив мою усмішку, і йому, принаймні на хвильку, так само стало затишно і тепло. Напевно, у таку мить щастя тихо торкається кожного з нас дитячою долонькою. І всі ми перетворюємося на немовлят, щойно народжених. А якщо мене тільки-но ну, народили, то мене необхідно показати всьому світові або, принаймні, батькові. Хоча б з вікна нагодувати і подарувати чудове бряскальце. Нехай зараз у це, це замінить пляшка червоного терпкого вина, яке я, мабуть, запрошу розпити разом зі мною Лесю. Утім. Якби я зараз дізнався про те, що ця всміхнена дівчина із гніздом-крижинками на голові – христинка? Так, саме так. Секретарки немає дцять. Ця історія могла б закінчитися зовсім інакше. Лариса Денисенко, 1973 рік, адвокат фахівець з міжнародного публічного права, досліджує корупцію, очолює Українське відділення Міжнародної антикорупційної організації, автор романів «Забавки з плоті та крові», «Кавовий присмак кориці», лауреат конкурсу «Коронація слова», «Корпорація ідіотів», сатиричний роман, про неспівпадіння людських очікувань та ілюзії, на які витрачається життя. Висвітлена специфіка спілкування та роботи державних службовців середньої та вищої ланки. Пишеться продовження цього роману. На жаль, матеріалу для цього вистачає. Кінець. Озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2012 рік.